تے پیاد و لرئی دا اقرأ اسلامی کسٹ مرکز دا قصخانی بازار شاته ہے کباری بازار پی خور خار دا شمس رحمان وحیدی دکان الحمدو و نستعین و من شرور انفسنا و من صیحة عمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا الله له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار دا خلزان او د مرغورو د تربیت تنید باندې چې تاسو ترلو دا هم دا نه یو مهم بحث چاغزوندې ایمانیتو د بحث سره متعلق دی هغه دا بحث دی چې انسان چې کله دنیا ته راغلی دی پنسانو نو مسافر دی او دا دنیا چې دا, دا دا سفر کور دا کو دی دا د دار اقامه نه دا د کور نه دی بیت اتفاق العقلا مسلمانانو ته ټول عقلاو اتفاق شاید چې عقل له نه ټول په دې اتفاق دا چې دنیا دارو سفر دا, دا, سفر دا دار سفر کړې دار لقامانه دا. ده پدې کې کافر دی که مسلمانان کا هر څو هر قسم انسانان دا ټول روان دي کومه روان دي منزل مقصود چې هغه ته زموږ رسیدل به کې هغه الله ده سائرون الاله الله تو ځین کې مون وَيْلَهُ التَّقْلَبُونَ دِاللّٰه تَبَارَكَ وَتَعَالَى سُر وَاَپَس کړي شي وَيْلَهُ تُرْجَعُونَ داللّٰه تَبَارَكَ وَتَعَالَى ورځي فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَيْلَهُ تُرْجَعُونَ وَيْلَهُ يُرْجَعُونَ تُرْجَعُونَ تَقْلَبُونَ دا قسم جمله قرآن کریمي دی سمي الله مَرْجِعُكُمْ اللّٰه دستاښور ګرځیدل او استاذ ملاقات ملا عبد الله سره دا قران وایه حق دی قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ها خپل ویلي توانو کي سو د الله د ملاقات منکرش دا الله ملاقات دا حق خبر دی یو څنګه دا چیزون در طول او راجب اللہ تغییدی تر جوان سیوکی لک پیکر وقت تر جوان مجهول سیگه در دا. مانا داده دا و پسکول بشی تاسو در این مطلب دایی ای که چا خوخی که خوخی انی غیری اختیاری بده اللہ در وزیز تا بخوخ انیم اللہ بده راولی زن تا پیشکی بای منزل ته با روان ورزی به نکا او بوچه در برنا خوشی شی که او بو, بو خوخی که خوخ انی لاند برا پریوز نزمنا ترين انسانو ورجل لا تضحكوا ضروري ضروري ضرور ټول هغه ورزو هغه منځلي مقصود د غلا و ذکر د جتاه اعمال راځي بندگانو انك كادح الى ربك كدح يا ايها الانسان الله د انسان ته خطاب کړی دا نه نه کړی دی موحد چي والمحد ايها المؤمن ايها المتقي دا و نه الانسان اي انسانا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه توالله شملاوي گورد پجلتی بنور روانين اصل مانن الله سبحانه و تعالی تو استوار تا گدہ ضمان لشیو یقینی و ضروری لیکن دیر کردون دین غافل کی و استنت زربل طرف تو اوی نا ارکل چه من پا دی دنیا که مسافریو او زمونږه منگ منظر مقصود چی دی در رب العالمین دی التباقه تبا ورزو دا غمخه تبا از منگ در طول پیشی کی او در انسان مده در سفر سمره ده مده تا د در چی سمر زندگی ده در چاش پیت کال سفر ده در چا ویار در تیا چا سلویح کاله چا دیش که چا شل کاله در در مده در سفر ده پا دی کنگ روانی هر سفر کې مراحل بی مراحل آو, لکه او سفر لکا سفر ہوگی لکا در دا دی دانتی دا دا یو لیس ملی مزلو کی پلانکیز اگر دمیز دی دی مخ کی سفر شروع کی بیاد دمیز دی مراحل السفر چی دی در سفر مرحلی اللیالی والایام داشپیہ وزی دی داشپیہ چې دا دازمون مرحله دا, دا د سفر په دیواننمو دی دی روان یو په دیوراسکیم رواني مرحله مرحبه سفر ته کوي لې یو ځنه ورسېږي سارو خرش هغه تیر شم ازيګرش مازيګر تیر شم اوستان شم اوستان چې به سارې دا مسافر هم د سره روان دکل یو ځته ورسېږي دا ځنه به بل ځته به بل ځته نو دا شپه ورزې زمون مرحلې د سفر دی مراحل سفر هغه دی وځداتین کې بندگان چې به د خپل سفر کې او منزل مقصود ته روان دي نو دا خلق د ځکه سم یو انتهیب د خپل بندگان د الله اشقیا بندگان د دشمنان دا هغه خلک دي چې د سفر کې روان دي خو هغه مقصود ته فکر نشته بالکل راته سوچ نه کوي نو دا ټول زندگی د اشپاره شده دی رواخسته له نه په خپل قایشاد کې ولا او سوانه خستله ځان روانه خسته لا بلکې توڅکه چې دغه الله شغه منزل مقصود دی مقصودی سات دغه په دشمنی کې د ژوند کې تیر راځي د دوستانو په دشمنی کې دغه د دین په دشمنی کې دغه د دا انبیا داله حق په دشمنی کې زندگی تیر را شپنت کاروان ته تيار شو ټول د لاپو د شمنه کی یوه ورځ هم د ازم کې روانه الله تعالی تاسو ته درڅخه د سوهه کی هغه منځري مخدود کې به موږ څه څه کې د فکر کې عمران ایا برباد شو د انسانان الله تعالی دې زموه پارت وي کې حدیث کې راغلی و او یا رسول الله دا ابن جدعن چې ابن جدعن د عربو کې مشهور ملدا سره تیر شوی او ډیره صدقه باغ کوله اجم لږ وبمر کولیو مسکینان او سر او د ایتمانه ارتشه بیا صنعت کول یو هشام نیمویرو یو دا دوه کسانو آزاد مالدار یو ناشنا کې صدقه نددا ابن جدان جو دا دونه صدقه وکولې دا د ظلم پیداون کې د قیامت پورې ځبانه زکر دې نیک املی نه کړی دیګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دارې رسدکه یو اسانات او نېکې ده دا په دغه ډول ورنکوي له ځنهه لم یقل یوما رب اغفر لي يوم الدين و یزګد په خپل ژوند کې ټولې کې الله عظمتاته در تخره او پاوار عظمت وبا خنا وګه چې کله استاد من ملاوش اواسته مخه ته الله پاوار عظمت وبا خنا وګه دا ورځ یاده یو مدین ده تمعلومون نو نه پا دیواجه ده غمارو لفه ده نوارکن نو زمد ده چه خلق یادون ما چه آقا خلق چه دا اغیو ایس کرد روی که ده نردی چه ده چه او راس بر عزیزی و ده اللہ مخطوان ولاری خب پیشی بای آه حسابون بکی قسمه قسمه سخت خبری نو دا اغیو با بارکی قلم پی کروانا که دا طور سپر اغیو خطن کا. الله د امتحان د پرداسفر کیدی او چولی د بندگان من ټول په دې سفر کې چولی امتحان غرض ده او امتحان په چا کې جوخه ولوري چې وښځه سني په امتحان من ماشم جربټوالي کوم چې هغه به امتحان امر شي دا هغه امتحان کن لري برا اوه که چېرې ولوري وښه ولوري باسه هغه امتحان کښ بلوغ طور رسیدلی عقل د سره او بس په امتحان کې پریواته لري ولږه د سفر په صحیح تر کې سره ده کې لیکن جو دل آقا ده که دا, دا سفری پا غلط ترقبانی دیو تاک ختم ایک اللہ تور او رسیدل منزل مقصود تش داسورال حدس موسانست ده در ذریم را ایمان موسانست ده چه داگه پا وجب ایچی در ذریم را ایمان چی چاسیم داگه دا پارا دا خوشاله مقام ده لا قلن نارا رجلن فی قلبهی مذکار ذررت من ایمان مجیس آسان فرمایی دی دا بر بخت خلق خو د دنیا کې ډیر زیات عامه دنیا چې دا هغه په دیوبانه абаدا دا دنیا کې وګوره کافران سو دی. يهوديان دي او نصارید هندواندی سکان دي مشرکین دي دهریه دي یا جج ماجج دي دا ټول عالم د دې څخه ورغون راغلي داخره دا دي چې دی چی دیو خپل د ژوندګي نه د پیژندري چې مون څه پیدا یو او چا پیدا کړی وي پی و... ولي پیدا یو چرترواني دی وزانت عقل من وای لیکن په دنیا کې د يهودي په شان کمکه نشته د نصرايی په شان ته بیعقل انسان نشته د هندو په شان بیعقل ا د مشرک په شان ټول بیعقل خليدي ته الله د عقل وای ته دنیا په شان کوم ماهرې ټیګ دا يعلمون الظاهرا من الحیات الله فرمایي د اخر د دنیا په دې ډول څنګه غارو لیکن وہ عن الاخرتہم غافلن اخرتنه غافل دی واړه ژوندۍ سره نی پیږي اصلي ژوندۍ اره ژوندۍ نه دا آیت پر هغه موږ د دنیا د اسو ورځو ژوند لپاره ډیر فکر منږه دا څا اکلمن بنده ده د دې بشانه په حق انسان شته دی الله مخلوقاتو کې دا ټول نزهت ناکار انسان ټول مخلوقات ګیناکار ا دی انسانانو کې نه په ټول مخلوقات ګیناکار دی إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون دا بأقل خلط هذا اللهم نزبانا ديرنا كارئي دين متاثيره كدل غرق مقلطوب ببنك شو سواء دين متاثير سجده دي شكل دير خده دين رنگ دير خده و جامير درخي اختير مجدار یا دا ایو دا ترس طریقین یا دا ایو دا رسم و رواجنا دا با غط با اقل دا ایو دا ایو اوچت انسان دی دا همه چا تقلید کیچه چې هغه و غیان دی انہ شر الدواب عند اللہ دی اولا سبحانه و تعالی فرمائید شر البریه دا چاته تویلی دی این الذین کفروا من اهل کتاب والمشرکین پی نار جهنم خالدین فی اولاکم شر البریه مشرکان ی د الله پټولو مخلوقات کي زياد ناكار الله تخري ولکه يم شر البريدا پټولو چا دا د الله پټو دا هغه ورکړل د دې د واجې نشو دې پټو د اندرې جوړه ورش چې الله تبخ پر ټوک مخلوقات کي ناكار الله خلق کوي دا دي یو مسلمانان هغه متشرش د اروپا ولا خديو کفار چديو دایثرست رکا یې اختيار ولا شکل او لباس دای په شان جوړول او ناس تپاست او حركات او سكنات دای شان جوړول دا به لږ به وقفتو په سیبه داله چې دا خرو دوه ونم تاسو ته شي هغه غرض یو درک قسم مخلوق دی د الله چې هغه دا سفرې خپل تیر کې خاصه ټیټ زایعک اناله ورنه سوسنهشت د ننبر هغه خلک دی چې هغه دا موده سفر چې دا ته کی لګی دی په تیارای کې د هغه غرض لپاره چکهل منزل مقصد د کلوسيږي نو اغه زړه لپاره تو خوري ززات د لپاره تیاری څه شي تیاری وله چې کیږي عقل عقل کې به ته پوه دې چې هغه رېل دې چې هغه کم ده نو دا تیارې وله چې زګه دې ته پته ده چې د قیامت ورځې کله راځي موږ شو نو هغه ورځ به موږ امدی خوراک سجتي تاخير ته ورا پويري او د دا قرنګ دان پسبتي جماعت ضرورت لري گرمی بای در گرمین بچاو تا بز منگا جیتیل ده ستریوال باوی دمیتا بزرز منگا ای او دارنگا خزی تا با دیروی او امن تا بزرز رتوی او دارنگا راحت تا بزرز رتی غزت تا خبر تا دنیا کی اجد کم ده اوال تا با زید زرز رتوی زید آو نسو چې دا هر ژوندۍ لپاره چا غا لږ سپری زندگی ده روانه زندگی ده دا غېد لپاره څو هیپې کرمنشي علاوه د مخهټه وږي چې دلته جامې مې بربند او بدن مې بربندې کې جامه نشته او دلته کې امن نشته دا څو غمجن هر ژوندۍ چې غا دایمي دا و بدی بدې دودي شانه تلته زړه ده او غېد لپاره تیارې نه کوي چني کې دا بیا خپل او چې تیارې ولا کې نه عقل اقلمان انسان دا دا دا اغا جند پارا تحرقی القیص من دان نفسه و لما بعد الموته دا حدیث حسن درجہ کرده و خیار سر آده دا دا دا مرگ نباز زندگی دا پارا لگه تحرق دا اللہ نبیم دیدی ندسی تعبیر کرده دا دا دا دا صحابیو طویل بن مسود رجل اللہ عنو یا رسول اللہ بستراب اللہ مو پیداکو آبا تا تواچو تخبہ بن معنی ناس دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا ذینما الا کراكبن استظل تحت شجره ثم راح وتركه زمون دي بنا مثال د دې له کې یو څړې سوري کین مسافرې ځان ته مسافر نبيڅه سمو یو مسافر د او یو نه د لاندې دماغ او راحت واخص بي السلام غي پرې خولا مطلب څه دی راکب د ایسور سړي دا روان راکب روان سړي انت رواني سانتا وای داغه د بیسټری دا ونه د لنډه نه چې یو نه بالښتونه و نه و و دبليو ټو نه نه په لنګونه ده شنه ته نه ګوري بس بس غریبه ته کېلږي کشي ګی دی ک خختا ده کباله چارو ائتم ته کېلږي او کانون بس نه وي غمه نه ګی کچا دا ځکه چې 100 دراو ته کېوتور خطه قانون اند شي د مکه زیبې دا غزان مزه په دنیا کې څوک مجدونې پر اخینه و دا تکلف څه څه دا مزه نه کون تدیناک انکه غریبه و عبر السبیل مطلب انداله الله نبی داغه طويل و عبد بن عمر دنیا کې داسې ژوند تیروله کوم مسافر سفر نه او عبر السبیل بل عبر السبیل بلکې تیرې دنګه دلار مسافر غبم یوزګه دری او تعالی سره ته تیری څنګه سره هغد غوړی خدای په لارې دا راحت نه غوړی دا منر ته ځان رسې ترقیده دا نو دی حدیث ټول کې چې د قران ایتونو کې انداشته مسافر او سفر زمنګ رب العالمین طرف نو دا بندګان د لګي د اکلمنه دي تیارې کړي وای زګوای چې تاسو مونږه خبره ته دی عاجلانه ده او دا ټول خاري د شاده پاره ده زمونږه پاره ده په الله باندې صد بادون نه کوو دا ټول با خاري من نه لبا کوو ولي ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني من العالمين دي بن الله زمين کوو کړه فرمایلي دې کڅوب تاسو خاري کوئ فدې مو دغه تاسو خپل خاري کوئ مهنت کوئ مجاهده او تکلیف برداشت کوئ وګردام ځان لاره خپل په دموخلا الله غهیزه مخلوقاته الله 차تا یت نلری دشه مروچره ما دلته خواري وک الله به اسبادونه او خوونه سن چې نیکی دې وک خپل ځان ته ګران دي نیکه مینو چې ته تخ خپل نفس کی او سو چې بد عملونه دې تخ خپل نفس بدی ښکارې کی خپل نفس علا کوي ته خبر د لغو وره د د وجنه اسمازه ته بندگان حق دي چې دا, دا دنیا زندگی سفر غنی منځلي مقصد مني او داګه د پرتهاري لپاره تیاریا کوي او لمن د دې لپاره پیدا کوي او څنګه په دې بد ټول وقای اتفاق کوي په هغه د باز لګو کسان چې د هریه دي داینه ما سیوانو ټولن سره بدې اتفاق د کې دنیا کې موږ مقصد لپیډای او دا یو راتلونکي ژوندۍ لپاره موږ تیارې لپاره پیدا کوي پی دا یو دین ته پوسو کې اغلنداو ورزی چې ونصراني دام داپا تداد سوچه دالله دا من كي دين آيود داپا تداد جار منگه مقصد لپیدائي پا دي مدد سفر کی منگرسه توخة تهرول لی پا دي توخة تهرول لی كي بي خلق درية قسمة دي درية قسمة انسانان دي چه دام قران ذكر کرده او دام مهم بحث ده ضروري يوانا خلق دي شاهدت الظالمان ويه دي ما أقري بي شاهدت مقتصدين ويه أعوذرهم سابقين بالحيارات دي أعوذر الله سبحانه وتعالى دي آيات كذكره ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم الظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحيارات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من الصغر من زعب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير دي آياتوني كالله دا ذكر كريم بدأت كدو تفسيراتي راجح تفسير دادي غرا شرير علماء وغرا كرد دا رواياتنا معلومة احاديثنا سمع رسنا الكتاب الذين اصطفينانا مرد دومتي جابد مؤمنان مسلمانان مرادی صحیح الا قد دخلک صحیح الا قد دخلک یادی ذکرک کثیر ذکر خیوست کړه ول دین کفروا له نارو جهنم لا يقضى علیهم فیموتو دا ایت تفسیر است رازی دا مخک چې ما کوم بیان کړه دا ایت تذکر قران کې روست اشیده د غایتونې او دلته چې چاله کتاب ورکه د استافین غوړه کړی دی ان د ایمان توفیق ده دا خره دي چې موننان دي, دي, دي, دي الله منی پدې باندې قایل چې آخرت راځي پدې قایل کې د الله پیغمبران حق دی کتابونه حق دی الله سره شریکان نشتا پر خدایان الله سره نه جوړې نه باباګان اولیاء بوتان جوندی مړي چې الله سره شریکي چې شریکي جوګه به ولجه نه کفر کې داخل شي مشرک نه دي دی. دی ایمان پکې شته دی د الله بیا اورا سولان منونکي دي د ستور باندې چې دا الله غواره کې استفینا الله ولو ور په دې شکر وکړ په دې یاد باندې چې سوګر دې حق جوړ شي نو دا ډریدل چې دا په مؤمنانه کې دي په دې ایمان ولایو کې د الله چې غواره کړی په دې کې ډریدل دی یو ظالم ان فمنه الظالم ولا نفس ظالم او دو دو مقتصد دا یو مختص دې دې سابق دې لن مطلب هدا دا ظالم مسافر د الله تعالی روان دی او مطلب الله دی لیکن د په د خپل سفر کې کمه توخ ان سااخ د توه ړ لګې دی کم اخره لګه د دا څ کې چې په د سفر کې ځان سره موزیات ته مخستېدي زرري شیان مسافر د ان ددون غ ټیټ په شاکر دی چې دغ س خولی فلی شوي د او روان غټیټ په شاکره دخوالی تلیب کې دی سمل میره وتللیان دی مل ک لګ دی او توخم ځان سااخ دی داده ظالم حال لے مقتصد اغا بنده دی چې هغه سا توخل و گزاری والا دیر آخست دا چا داده پا سپر کی بکار کی او گئی و خو فیده تکستیش غد پیٹ پشامنه دے مزدیر شاین غد پیٹ پشامنه دے مزدیر شاین غد پیٹ پشامنه دے چاگا پلا رکی زریری شایونه سنځ چې بامه زریری ته وګرځه دا وسنهشت خو دمر دایشي هغه تجارتوال نه ده لې تاجر نه ده ته خو سره دغه کم نه ګزاره دروانه ده خپل کور کار د کار پیږي او سابق بر خیارات هغه چاته وای زنه تعریف دا چه دا پا دی چې دا هغه په خپل سفر کې ډیر غټه توخه تیار کړه ده زریری شایونه سنځ بالکل نه دی کبل فرچر د ضروري شي ته روان نشي زر دا نه ځان جدا کوي چرته ک دا ضروري شي چې ته ماسه په سفر کې مرګ یا نشي او ګټ تجارت تجارت او ګټه د للي د ګټي د انسان واکړل ځان لا واټه ګټي واکړل تر دې چې د طد پتہ دا چې سوهمندري مخدود راني زده زور چې دلو عليما او په دې د سفر کې تجارت اړر کې متي دي مداخله دي امي متا خرچه دکوټې مداخلات خو ساده مرصله کې د کور کو سامان نه چره دا به خرڅ ک پیسې ډېری مړ دیاله هرڅه تور قربان او مختصل ش دی نه هغه ګټه کم نه د دې د جناس ستاسو سامان پر شته څنګه خرڅېل کې نه دا د مثال په تر ما بیان کړ سابق بالخيرات د انسان تعید چې دې جن کې دغه تعبیر دا سره په کتابه ده سند نشه مالمي دایې کې ظالم هغه بنده تاوي په دې دې اټر مې سوي کې زما غلط درځم تل مونږه چې مونږ په دې کومه طبقه کې په دې ظالمانو کې کنه په دې مختصدين یو کې دي سابقين کې په دې ډډلو کې یو کې خامه داخله که داخله نه کې په صور مې داخله کې کاپير کېږي يا م کاپير يا په دې ډډلو کې خلاصې نه نشتا نو په دې ډډلو مدارو معلومی په صفات دونه ظالمانه انسانان انسانانو توای ظالمان چاغ سر راپای سي سر مشروقه سر کې جداره پای سي نو ذکر اسکار دسه خاص تید نه چوي او مانزه منڅو کوي ذکر چې د منڅو کې نه کاپيري وي تا بلډاله کې داخل له منزه تر پای سي ود دکله زميتر پای سي مورې راپای سي بدر راپای را سي چله کې جمه لرئ جمه او ډېر کړو د دې چې جمه ته قضای کور کې منځ کوي خو ځنګ را پاجي د واره د توجه ټول خواهشات د لړش سبقت الی نفسه شهواته د دې چې کوم خواهشات دغه لر کړشتنن او بلنګیزه زواده کې دا کار وکړي تنکیزه کې دونه پیسې د هغه بغرټو هغه ځکه چې د خوراک دغه لوزو بلنګیزه کې چې دغه شهوت دغه به حاصلو د شهوات زده هغه ته او جوړول لاله شي دغه بندګانو د الله ډیر خوخني خو چې سره سارکرا پسی یو دغه غم صرف او صرف دنیاي الله پدې انسان باک نه کوي په ابن کابر زنه نه کړلې الله پا انسان باغ نه کوي سره سارکرا پاج یو د خپل خواهشات د په زین کې وی په کاردان سره سارکرا پاج د سکه مرادونه وی سکه نيته نيوي نو دا انسان جگم ده نوې سبقت الی نفس و حجوزه منځک په دې منځکه د اوس سیوی مخکې دامن دوا نه مزیدار نه یي خو بس وینګم ام منځره پای باندې مودريږی نو خپل حالت کې پکې لګښنه خوشوچرته کله کله کل برابر شي کینې نه برابر یي فکرې بل زه دی د منځن راوګې د اضافته متونه چې د منځکه کم صورتونه ویل شي کله کله د پاتو لګی کله تومنلګی مخکی څنګه هرود منځ ده ودې دلم مخکی چې سلام نوګرځو ځغې حق شان دا دا. دڅبدل پیغامي د پداشي پکارداري شوی د منځ په اوله کې یو شانتي چې منځنغه وګړي چې لکه څاډه پرهوبدل شوی دی تیزګل په پره بدل شوی سهیا سره کې پداشي وي څه خوشو پداشي وي څه کیفیت پداشي د مونږ خو یو عجیب شعر یو قالب دی انسان جوړي سمجه دې چې د انسان د مونږ د وکويز بدل پنشو د ظالم انسان د ظلم اوراده پسن منځل اگر وګوره مؤمن نه کافر دا موږ نه ایمان دا وژنه او کګا ایمان ته باهسته جوړ اوای که سی ونه کوم کاپیر کېګه کوم کورن ميري غلګه چې موږ نه پاره سن به کار په باندېم نهي کله موږ نه شي چې ریکړه خړې وې کنه نهي بس لاج یو او یا خپل خوراک کار نه او دا ینه بعد استقل کاروبار لرې یا بعد خپل پبسياته کار کې د انسان کې حلال یو غټل کارانه او دروځي ولګرشته ویل که چاسه دوه کاوک نه کوي نه کړه بل ديګه زندگی تیر غټو نوروز پندای کیږي ته چې ماځ بهین ممنون زو چرایش نه به ایمان وو ته یو چېرګه پاسه منځو وکړ نه به ورشي منځل نه یې زميته حاضر شي حاضر نشه کله چې مکړی کله او په دی واکړ کې دا په دې خپل منځ کې دونه توجه هم الله ته نه هم ته پاتې او دایو خدونه پابند کیي نناوفل بس خاص پیژنه نه چره دان پلونمږي څه شعرې سقیمت لري قدر لري په داس په خې نورستم د دې ژوند دي او خبر یو اتر یو په ګب او کې د ژوند یا د دنیا په ګټلو پدې شنې کی تیری تر مخه ما په دا منځونه پینځواړه کئ شاوزو نذیر او قاضی کې شرده بره نه کیم وېګي شاوزو نذیر او قاضی کې افنه کیږم دون احتساب یې نه دون توجه الله تعالی نه ځینازي رسول بوځم د دې د وځینازي چرګز مون ته خیل کې جنازه شوې ده مله شوې ده ازید شو جنازه چور کور نژبه خو شرم دي پدې مې دوی کله مارت په ځل زم پدې مې دوی 20 چې سره بیا راځه خبرې کوي چې ګورز دونمو دوشه ترانلې الله نه شرم نه ورزي یا د دې د و جانور زی داد الله حکم دې ما کو دونا اجر ده هغه به وګټم خلک و جانور زی خلک بوای چې د په پد باندې د د الله سبحانه و تعالی جمبا غالب بني د مخلوق غو په غالبای په دې شان کې به د تفاووت د به زالمانو کې به فرق دی کنه بازه آزاد درجه کې به ځت نه ای دا د جنې مخستون راشي کورته نو یو په خپل وسیبې باندې کې ولګي یو بازه خلپ کې ټی وی تکی نه بازه خلپ په غفلات کې ورش سمر بعد لېشان چې نبی صلی الله علیه کار ده زالمانو کار ده کنه ماستون نوسته کې ولګي کې نه کې بده کې بلکې پروا کوي کل کړه د چې واشه راځي <متوسطور> باید د نن ها دا د منکو خو بس تکیږي نشته پروان نشته د بده خپل جن کی بزن پروانه لري خپل سنگ استعمال شته کې سنگ پروانه لري په دې کې د شی دا د دود کې د چیو نه چې پاسکاره شرعی باندې نه وي ما مونږ نه اسکار به کوي ځکه مسلمان دیګه هم مله باندې سو وای بعض د کړی غو وای هم دونه سره نه کوي وای په غیر د د تهجد دی هغه سردوانه نه و دشي دنيځي جره به سر منځ ته کوي په ختیره په څېګ مکړه کوي راځم له یو ځاره په تاسو موږ کې کرا په ننځو نه وخت کېږي دا دا دا امه ژوندګي وي په دې طریقې باندې د ژوند تیری له دې ځان سره توګه واغسته وړم اموې ایمان او سره ده عقیده موحدته ملي کېده موحد ده توحید به د کوم مشرک نه کافر نه ده کله مده دا چې دا زندگی د ظلم راکدانو به باز یو وخت چې چا به انده نیکی لګی غالبه شي او چا به انده ظلم غالبه شي او کله دواره له سویه رواني دواره یو شان رواني د دې انسان عمل به کمر کې درلګي نو که شرط نیکی غالبه شه په منسقولت موازینه هو نو دا به کامیابی او کچر شرط خفت موازینه نه دا به خسران پسومې هلکه یی به د انسانو په دهن مخالدون په ګناه سره جهنم کې خلود دی لیکن د ایمان په وجه بیره دې انسان باره تبارک حکم دغه دی چې دا, دا واښ زمو ميننه ما او دامتمن نه کوي چې د الله مده دونه سم سم راځي صحابهو سره کېدل موږ نه کوي هغه که زول کړد ميد الله دعا وکړه دا دعا قبول ان شواله او دا نه پلان کې کار څنګه زموونه شو چې سم مصیبت رشیم الله باندې شي پړون ته ورای شي چې د مصیبت غره واس ځان د صحابه پژنې غني مددونه دایي پښنت غوړي او امره آسانته نه لکه عام انسان دی دی او دیو کته مونږ ټول شي په د دې طریقې مونږ چې دشي مدد ونی نه رسول کې صحابه و شې کېده امه کرامه تولې زما نح کاری کې چې کم ناجو ښکاری کېده ومنس کې اعمال ظالمانو یې نو غوري مدد الله او حل له چې عملي او شنت نه راغړد الله مله خود د دې خلکو سره ني د څه مدد کې خل له کم کوز مدد سره کوي ځکه دد عمل مطابق کار کې الله دې امر سره کار دي د ظالم انسان حل قد او قداس لري وګوري نو دا په امید کې ده چې خلک مسلمانانه کې ډیر دي دی بلکې نه خلاص له دې چې بل ځان ته وایي دغه دا د ظلم صفات چې ده دا په موږ کې موجود ده کثرت ځان ته وایي د خپل ژوند کې مقایسه کې په قران حدیث باندې هغه دا تو وقت ته ورګي چې صالحانه ما ظلم څه دی ګناه کبېری توای ګناه صغیرې توای د نیکي کمونه توای چې کما ګناونه ډېرې دي او کبیرم دنګي یو صغيرم درې صحیدیګا دونه پروانو ته بیا الله تعالی وباسي پس دغه د ظلم واینو زه مبا د تعبیر وایم ان شاء الله تعالی زه دا ظلم وله بندگان نه د دینه دغه مرحله کې مختص دین دي مختص دین بندگان شي دي او به په دې نمبر سابقین بندگان نه او په سابقین کې به دمرتبه دي د دین نشانه غریب صفاته چې ان بل درس کې بیان مو وسه کې زو وبدءنا بإستفاهه كما أبد الله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم اللهم <تصفيق>